És divendres 28 de febrer i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell parlarem de la presentació del Judici de la meva vida, el llibre on l'advocat Jordi Pina relata com ha estat tot el judici del procés des dels seus inicis quan va començar a defensar Jordi Sánchez, fins quan va incorporar també eh, Josep Rull i Jordi Turull, en Jordi Pina ens avança alguns detalls d'aquesta presentació que farà avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Sí. També us explicarem que l'Assemblea Nacional de Catalunya, en la seva delegació de Palafrugell, ens parlaran de l'acte que han organitzat a nivell assembleari, demà a Perpinyà, amb la presència de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. La informació comarcal ens portarà a explicar que troben un absis del segle 11 durant la restauració de Santa Maria de Palau al Parc Natural del Montgrí. Més activitats relacionades amb el nostre municipi. Avui també a les 7 de la tarda hi haurà la presentació d'El de Cielo Raso, un especial sobre Josep Pla que ha fet a terme la revista Quimera. En Aguiló ens donarà alguns detalls. Ja coneixem alguns noms del proper Cap Roig 2020, l'edició número 20, del Festival de Calella de Palafrugell ja ens ha avançat alguns noms de moment però no tenim els protagonistes amb els quals poder-ho comentar. I acabarem aquest informatiu d'avui divendres, com és habitual amb la previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Observatori de l'Estartit amb en Josep Pascual. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell després de de l'hora del peix fregit. La informació torna a la sintonia de ràdio Palafrugell amb aquest informatiu d'avui, amb el qual començarem destacant les paraules més rellevants que ens ha deixat Jordi Pina, l'advocat de Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull durant el judici del procés. A l'entrevista que hem mantingut avui a l'hora del peix fregit i és que Jordi Pina presenta aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca de Palafrugell el llibre El judici de la meva vida. Abans de visitar però, la biblioteca, com us dèiem, ha passat per les zones de ràdio Palafrugell i en aquest llibre editat per Columna, Jordi Pina destaca que després de 30 anys dedicats al dret penal, aquest ha estat el judici que l'ha marcat més tant a nivell personal com professional. Per com s'ha desenvolupat, pels fets que ha hagut de viure i per la repercussió mediàtica del judici, són alguns dels aspectes que el defineixen com el judici de la seva vida. Discutiblement aquest judici és un judici...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 i et marca des d'un punt de vista personal alguns aspectes negativament i en molts altres aspectes positivament. En el primer capítol del llibre, Pina se centra en explicar com va conèixer Jordi Sánchez. Així explica que tot va començar arran del judici per la consulta del 9 on Jordi Pina era advocat d'Irene Rigau, tot i que també ens destaca que amb l'exlíder de l'Assemblea Nacional de Catalunya també els unia l'amistat que tenen les seves dues filles. Jo, en el Jordi, el vaig conegut al Real del 9N, que en aquell moment era president de l'Assemblea Nacional Catalana, i en Versa, quan estàvem enmig del judici, doncs ara tenir tenia oportunitat de xerrar una mica més, més intensament, i ens havíem conegut prèviament, perquè la, la, la, la filla del Jordi, la meva filla, eh, són molt bones amigues, anaven juntes a, la, a classe, i i ens coneixíem, doncs això, vull dir, jo era el pare de l'Airi i era el pare de la Clara. Uh -huh. I, I, per tant, sempre, sempre jo dic que, que jo, per mi, durant tot aquest procediment, no he defensat tant en Jordi Sánchez, sinó que he defensat el pare de la Clara. Així doncs, per la relació cada vegada més estreta amb Jordi Sánchez, aquest judici també ha tingut una afectació a nivell personal i emocional més gran que en qualsevol altre procés. Amb, amb, amb lo personal i emotiu, evidentment, indiscutiblement, perquè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 doncs això es fa que personalment doncs ho visquis amb més intensitat i vulguis o no vulguis la família també també ho pateix tot això no? perquè evidentment doncs, parlem de l'esposa com tots els meus fills ho coneixen a eh, la família i per tant doncs, doncs és una persona propera a la que s'ha privat la llibertat i això vulguis, no vulguis et toca Toca més. En relació al judici, els fets es remunten després del referèndum de l'1 d'octubre. La jutgessa Carmen Lamela cita a declarar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, malgrat que no s'esperaven la beligerància que es van trobar a Madrid, ja des del primer dia van veure que seria un procés llarg i amb molts entrebancs. D'altra banda, Fina, en un fragment del llibre, també relata que per la posada en l'escena li van venir a la memòria els judicis contra els membres d'ETA quan ell tenia 14 i 15 anys. Malgrat que tots els indicis doncs, portaven a pensar tot el peix estava venut, en el llibre Jordi Pina explica que sempre mantenien l'esperança que s'acabés fent justícia. De fet, ni en el moment en què se'ls va decretar presó preventiva s'esperaven que aquesta s'allargués durant tot un any. No? I quan, inclús quan ja ingressa a la presó el Jordi, i això ell també pensa el mateix que jo. No? Els primers que ingressen, que són en Sánchez i en Cujar, i nosaltres pensavam, bueno, pues doncs estaram fies a la presó, potser o millor estar alguns mesos a la presó, però teníem aquella esperança de que a un moment determinat don't les coses es nessinapa no? i vagant, no? I amb aquesta esperança vivíem, evidentment, amb el realisme que suposava veure que les resolucions no eren positives, però evidentment l'esperança és una de les coses que un no pot perdre mai, no i la teníem. D'altra banda, des del punt de vista d'advocat penalista, quan no s'aconsegueix l'absolució dels seus acusats, això és per com un fracàs, tot i assumir. Aquesta percepció, Pina també troba aspectes positius associats a tot el procés judicial. En aquest sentit, destaca el fet d'haver-se pogut expressar i haver posat de manifest que els fets ocorreguts la tardor del 2017 no són constitutius de cap delicte de rebel·lió ni de sedició. Per un altre costat, Jordi Pina també relata que en el judici de la meva vida, que en algun moment eh, va sentir que no valia la pena continuar amb tot allot pel fet que va deixar de creure en la justícia espanyola. El procediment, en paraules textuals, va agafar unes connotacions polítiques que va fer que determinades resolucions, ras i curt, venien a dir que a vostè el fotem a la presó per independentista i perquè té unes idees que posen en risc la santa unitat de la pàtria espanyola. Doncs això et, et fa tontollar tots els esquemes. No obstant això, en fred, Jordi Pina admet que no podia de deixar l'estacada a totes les persones que li havien fet confiança. Una vegada, com vostè veia, una vegada reflexiones, analitzes i dius bé, doncs continuo, no puc deixar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 De nou l'esperança, doncs, que s'acabi fent justícia a nivell europeu fa capina i la resta d'advocats dels presos polítics continuïn lluitant, tot i que lamentant que la llibertat de tots aquests anys no sols hi podrà retornar. Per últim, en el llibre Pina planteja que un dubte, que si hagués estat millor que Jordi Sánchez no hagués anat a declarar el 16 d'octubre del 2017. Admet que encara no ha tingut temps de reflexionar-hi, tot i que explica que amb Sánchez en una darrera visita a la presó es van emplaçar a fer-ho, a debatir-ho amb una cervesa a la mà. Encara no l'hem trobat. L'altre dia allà a la presó on parlàvem amb ell i em va dir m'he llegit al llibre això i tens raó, no ens hi ha emcentat i li va dir tranquil, ja tindrem temps i ho farem amb una cervesa. Podeu recuperar la conversa íntegra que Jordi Pina ha ofert a Ràdio Palafrugell a través del nostre web radiopalafrugell.cat i recordeu que avui a les 7 de la tarda es presenta aquest llibre El judici de la meva vida amb Jordi Pina i també amb la introducció de Joan Deulofeu. I seguim parlant d'aspectes relacionats amb l'Assemblea Nacional de Catalunya i amb el judici de l'1 d'octubre perquè una de les persones o tres de les persones afectades per aquest judici i que en aquest cas viuen fora de casa seva són Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí que aquest dissabte ofereixen un acte a Perpinyà el primer des de que són eurodiputats i que per tant tenen immunitat europea. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya a la Delegació de Palafrugell, donc ens han visitat i amb en Rafael Corbí, a més d'aquest acte també hem parlat d'altres eh, inquietuds que persegueix encara l'Assemblea. però avui en aquest informatiu us deixem amb aquest eh, fragment en el qual doncs, en aquesta entrevista remarquen eh, aquest acte d'aquest dissabte de demà dissabte a Perpinyà, un acte que, com podeu escoltar, aclareixen, volen apuntar que no és cap tipus de manifestació. Us deixem amb aquest fragment d'aquesta conversa que Rafael Corbí va mantenir, d'una banda amb Joan Costa i també amb Helena Garmendia. Avui divendres anem a parlar d'un acte que té lloc en amb una de les contrades del nostre país, concretament anem cap a la comarca del Rosselló, a Perpinyà. Un bon grapat de gent de casa nostra, del nostre país, s'explicarà allà per assistir a una trobada amb el president Puigdemont i companyia. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, des de l'ANC, s'organitzen arreu autocars per anar cap a Perpinyà, però també des de Palafrugell. I aquesta ha estat l'excusa doncs, que ens hem plantejat en el matí d'avui per saber-ne coses de l'Assemblea Local, de la l'Ajuntament Local de l'Assemblea Nacional de Catalunya eh, i, i ens acompanyen avui en Jordi Costa, el seu president. Joan. Ah, perdona, Joan Joan Costa, per què he apuntat Jordi, jo? Hauries d'haver-ho vist. Joan Costa, bon dia, benvingut i perdona. Bon, bon dia. I l'Helena Garmendia. Helena, bon dia. Hola. Bon que és vocal també d'aquesta Junta. Havíem parlat amb membres de la Junta fa un temps, ara fa temps que no teníem que comunicat amb ells, per tant farem coses de l'Assemblea la, per saber com, com porteu la Junta, el Consell de la República, de les activitats que porteu a terme. Però primer deixeu-me que, que parlem una mica de l'acte de, de demà. Uh, Joan, Helena, no sé qui, qui sí. vol comentar-ho, perquè l'acte de demà és prou important. Sí, sí, jo mateix aclariré que no és una manifestació, sinó una reivindicació al Consell de la República i un retrobament amb el nostre president Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Antoni Comín a Terres Catalanes. Mireu l'Helena, la nostra vocal de la, de la Junta. Eh, serà una de les voluntàries en l'ordre, en el recinte tancat i ara ens explicarà una mica els detalls. Helena, explica'ns una mica com funcionarà això, doncs, perquè surten eh, jo això en he dit, a dir, cap gairebé 100.000 persones que, o 125.000 persones, una cosa així que és més que la població de Perpinyà, o sigui que pot venir allà un taco de gent que no ens imaginem. Sortim molt aviat, no? Cap a, cap a Perpinyà? Sí, exacte, estan molt emocionats ahir els organitzadors de Perpinyà i ens recomanen d'estar de, el més d'hora possible i, bueno, estic convençuda que serà fantàstic perquè hi ha una energia de, de tots els col·laboradors, els voluntaris que, que en comana i, i, i us, us recomano de venir a tots. Cap al que jo sempre he dit, la cinquena capital de, de província orideixista catalana que és, que és Perpinyà de les comarques de la Catalunya Nord amb aquest viatge que fareu des de Palafrugir hi va molta gent? Sí, tenim cinc autobusos no do, preparats. No? Mm -hmm. Sí, sí, eh, hi ha hagut molt bona resposta. Els cinc autobusos ja estan plens, en teníem un sisè però no sé si arribarem a temps eh, a poder-lo emplenar, però sàpiga, que sàpiga tothom que tenim places, ens queden moltes places encara per, per cobrir i, i, bueno, i estem doncs, disposats a, a emplenar-ho tot. Eh, puc donar un telèfon Pots donar eh, per la gent que no el sàpiga o que no hagi pogut llegir doncs la, les eh, informacions que han passat des de l'Assemblea que és el 616 47 47 15 i ho, ho repeteixo 616 47 47 15 i eh, podeu, podeu doncs, eh, demanar per en Joan Costa i us atendrem perfectament i a veure si puguem omplir doncs, aquest altre bus que ens falta, que guita, serà, serà fantàstic, o sigui, tothom està molt preparat i molt, amb molt entusiasme per uh, arribar a Perpinyà el dissabte i poder saludar al nostre president i el, el, tot el seguici que tindrem allà crec que hi haurà doncs, unes bones actuacions, eh, també musicals, es parla també de, de castellers, en fi, jo crec que serà una gran festa l'Helena també acaba de, de donar alguns detalls en el qual ella ho té més ho tens més a... per mà, Helena a veure, com, com funcionarà una mica la festa, sí. perquè jo nena anat sentint coses, de, no només de gent de palau sinó gent de Girona, Vilobí, Casada tot arreu, que, que van cap allà, en què consistirà i més o menys, a quina hora tornareu? no tornarem molt de nit, eh? No, de nit esperem que no. Sí que és cert que s'ha d'agafar amb certa paciència demà les coses, eh? perquè com que ben has dit, és, una, és un lloc petit i, i bueno, ens hem d'adaptar una mica a fer possible que, tu, que, que sigui fàcil per tothom. Llavors sí que és cerca des de la pròpia organització de voluntaris ens doncs, arriben una mica, tenim, potser una mica més d'informació i bueno, sí que us puc traslladar que està tot molt ben organitzat, eh, hem fet de, des de reunions a, i trobades a, a molts contactes per tal que, que hi hagi una assistència de moltes persones per to tot aquell que vulgui més informació i sobretot ens agradaria moltíssim que la gent es fes del el Registre del Consell per la República, perquè com, com sabeu, és el cens de, de la República. A llavors... Uh, en un moment com aquest, doncs estem convençuts i convençudes que serà una oportunitat per, per omplir el sens que, que ja està en marxa i, i, i serà una ocasió molt bona per això. Mm -hmm. En Parlament del Consell de la República ara de quin moment si, si ens ho permets, però acabem amb l'acte de demanar en el qual ha comentat en Joan donc que hi hauuran també actuacions musicals. No seran només els parlaments del president i d'Antoni Comín i de la, de la mestressa del Potxetí que li ditja la Clara. Ponsatí sinó a més també hi haurà moltes altres activitats que la gent vagi preparada no? que porti aigua, porti menjar perquè és difícil trobar un restaurant allà mig de pertinyà que no estigui col·lapsat que porti sabatilles perquè també s'haurà de caminar una mica depèn del lloc on pugueu aparcar els autocars no? Esperem que no perquè la veritat és que l'organització ho estan fent molt bé i segurament deixaran els autocars a prop Uh, sobre el tema de l'aigua i en punts d'aigua, uh, sí que és cert que, com que no és una manifestació oberta i és un recinte tancat, doncs hi ha un, una certa de limitació limitacions a l'hora de portar coses a dintre, uh, però constantment des de l'Assemblea s'està publicant uh, per les xarxes socials uh, aquestes instruccions i, bueno, bàsicament, pel tema de l'aigua seria mig llitre m -m per persona, però uh, amb la possibilitat d'omplir-les a dintre del recinte eh? i també hi haurà una barra de begudes i com Ben dius és molt difícil de poder abastir a tanta gent de, de menjar però de begudes sí si o sigui serà un recinte tancat no és, a... bueno, és, és un espai obert però que sí que estarà doncs a veure com, com anirà aquesta, aquesta trobada amb el president Puigdemont i companyia, eh, amb tota la gent que d'arreu de, de casa nostra, de casa nostra de, del principat de Catalunya de la Catalunya Nord que s'hi desplaci amb aquest eh, dissabte. Que passeu un molt bon dia els que no hi podem anar perquè treballem, doncs eh, també des d'aquí el nostre recolzament per aquesta iniciativa. Una conversa íntegra que he pogut escoltar a través de 107.8 de la FM aquest matinal a les 12 del migdia però us recordem que podreu recuperar a través de ràdio en les properes hores. Moment ara per a la informació comarcal destacada que no hem repassat a l'hora del peix fregit en aquest informatiu d'avui divendres, per explicar que els treballs de consolidació i restauració de l'Església Romànica de Santa Maria de Palau, situada al Parc Natural del Montgrí, han posat al descobert la base de l'antic absis semicircular del segle XI i que, posteriorment, es va substituir per l'actual. Així, ho van explicar ahir els responsables de la intervenció que va començar a la tardor del 2017 i que ja ha finalitzat. Segons van especificar, a través de les excavacions realitzades durant els darrers tres anys, van poder analitzar l'interior de la nau de l'Església i espais adjacents. En concret, van actuar en tres grans espais del temple, el nàrtex, la nau principal i l'espai lateral de la sacristia. L'actuació ha tingut un cost total de 75.000 euros, finançada en un 60% per la Diputació de Girona a través de del seu pla de monuments. Natàlia Navarro, durant la visita institucional que va fer i va valorar que els treballs han servit per preservar unes restes d'altíssim valor patrimonial que es trobaven en molt mal estat i en risc de perdre's. La regidora també va avançar que properament s'instal·laran plafons informatius i va precisar que no descarta que l'Ajuntament continuï intervenint al conjunt en aquest cas, promovent per més endavant una excavació a l'entorn on se suposa que hi havia hagut el poblament d'època romana. Seguim parlant d'actes que tenen lloc a Palafrugell aquest cap de setmana. Novament, ens centrem en aquesta tarda a les 7, la Fundació Josep Pla farà la presentació i una taula rodona posterior d'El de Cielo Raso, un especial sobre Josep Pla que ha fet la revista Quimera en aquest passat mes de gener 2020. L'Anna Aguiló passava per la sintonia de Ràdio Palafrugell fa uns dies i ens comentava alguns dels detalls que presenta aquesta nova publicació al voltant de Josep Pla. Aprofitant, Anna, que tenim aquí en línia doncs, res una petita pinzellada sobre el futur, un futur que és proper, perquè des de la Fundació Josep Pla doncs teniu organitzada pel dia 28 de febrer una presentació i una taula rodona al voltant d'una doncs, revista que també ha tret un número especial, Josep Pla. Sí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 de Xavier Pla, de David Portillo, de l'Antoni Martí Monterde, de l'Andreu Navarra, de Fran d'en de Francesc Montero, la Blanca Ripoll, en Jordi Gol... Uh, bé, totes aquestes són les persones que vindran a... Um, uh,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 en tornarem a parlar, fins amb alguns dels protagonistes, n'hi ha molts, per tant, necessitareu també un espai gran, eh, Anna? Sí, sí, <ríe> serà... Bé, bueno, intentarem que no sigui llarg i feixuc, però donarem la paraula a tots els col·laboradors que, que, que han confirmat l'assistència. Doncs aquesta tarda estarem també a la Fundació Josep Pla per visitar per estar en aquest acte de presentació d'aquest especial sobre Josep Pla i dilluns també podrà escoltar doncs aquestes declaracions amb alguns dels protagonistes recordem que doncs aquesta taula rodona en aquest especial sobre Josep Pla hi haurà Jordi Gol Andreu Navarra, Antoni Martí Monterde, Francesc Montero Josep Rebelles i la moderació anirà a càrrec de Xavier Pla, director de la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona. Amb algun d'aquests protagonistes conversarem i dilluns us oferirem les declaracions. Un punt referent al festival Cap Roig ja s'ha donat a conèixer el cartell d'aquest festival que tindrà lloc a Palafrugell del 10 de juliol, el 22 d'agost. La presentació tindrà lloc d'aquí uns instants, però ja us podem explicar que The Luminiers serà el grup que obrirà el taló el 10 de juliol de la vintena edició del Festival Cap Roig a Calella de Palafrugell. Entre els artistes catalans destaquen els noms dels grups com Manel, els Amics de les Arts, Estopa i Blaumut. D'altra banda, pel que fa als artistes internacionals, destaquen Supertramp, Andrea Bocelli, David Bisbal o Mica, entre dalt i les entrades us expliquem que ja les podeu adquirir des de les 10 del matí a la pàgina web del Festival Cap Roig enguany s'allargarà fins al 22 d'agost amb un doble concert en aquest cas d'un altre clàssic de Julio Iglesias a més a més d'aquests noms que us hem destacat doncs també n'hi ha d'altres com són els de Pablo López Lionel Richie Ara Malikian El Pot Petit Valmac Aitana Antonio José o fins i tot també un vell conegut del festival com és Sergio Dalma. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui divendres 28 de febrer de Ràdio Palafrugell i ho farem com és habitual tancant la setmana amb la previsió meteorològica que ens porta un dia més des de l'Observatori de l'Estartit en Josep Pascual. Saludem!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 I també un mes nou. Sí. De fet, el març és l'únic mes de l'any que té un verb associat. Vull dir, es diu que el març marceja. I marcejar, doncs, el que vol dir és que fa un temps habitualment molt canviant. Hem de pensar que aquesta època de l'any, doncs, el mes de març és l'època que el casquet,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 i a més a vegades doncs, amb canvis molt sobtats. Per tant, doncs encetem un mes que I probablement farà això, mercegerà, i per tant doncs tindrem un... habitualment com passa doncs, canvis. De moment el que tenim és aquestes fortes depressions que hi ha a l'Atlàntic Nord, de... una de nova afectarà de nou a les illes britàniques que ja estan patint, doncs, eh... Un, una, uns, unes setmanes doncs, de molt de mal temps, moltes pluges, vents molt forts, temporals, doncs en tenen una altra per aquest cap de setmana ja. Uh, aquí el que ens arriben doncs, són cues de, front, de fronts associats a aquestes baixes pressions uh -huh. i per tant doncs, tindrem de moment entre avui i demà un temps força tranquil, uh, una mica de vent de garbí, uh, no massa, uh, un cel canviant, variable, poca pluja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 Doncs un mes de març que entrarem aquest proper diumenge i veurem si, com ens albirava en Josep Pasqual, pot haver-hi aquestes variabilitats, aquests doncs, canvis meteorològics que, de moment, en el mes de febrer, més enllà, doncs d'algun petit ruixat no hi ha hagut gaires notícies i ho explicarem aquí a Ràdio Palafrugell. Nosaltres, els serveis informatius ens acomidem fins dilluns no obstant això, recordem que tota la informació local passa per radiopalafrugell.cat, de fet d'aquí uns instants es presentarà el Festival Cap Roig. Ja s'han conegut el, els cartells, però les declaracions les tindreu en d'aquí uns minuts a través de Radio Palafrugell.cat conversarem amb Juli Guiu, director del Festival Cap Roig, i també amb altres protagonistes que estiguin presents en aquesta presentació. Nosaltres us deixem a continuació amb els esports del punt, amb tota la informació esportiva amb en Rafael Corbí i els serveis informatius tornen dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana.